ויאמר שמואל אל העם, אדוני את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו והיא שפטה איתכם לפני אדוני, את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. כאשר בא מצרים, ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, את אבותיכם ממצרים. ויושבום במקום הזה, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. ויזעקו אל אדוני, ויאמרו, חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות. ועתה הצילנו מיד אויבינו, ונעבדך.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 התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה, אשר אדוני עושה לעיניכם. הלוק <Halok> ציר חיתים היום? אקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו וראו, כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני. לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל, אל אדוני, ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, ויירה כל העם מאוד את אדוני,